Його чорна звалена шерсть настовбурчилася на загривку, в напівроззяленій пащі жовтіли ікла. На його грудях було щось таке, наче пошматована, видерта шкіра. І дивлячись на це, заглядаючи в його чорні діри, я стояв як паралізований. Від них до думок не ні ворухнутись, ні осмислити те, що бачу. Я був приречений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 Він увійде до хати, сюди, до мене, і сидітиме навпроти за один або два кроки, або й просто поруч, так що можна буде простягнути руку і... А може, її навіть не треба простягати? Що тоді буде? Ні, я, я не дійду до цього».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 За якусь мить, ні, за тисячну миті, я вже не матиму чим розуміти. Моя голова розлетиться по стінах, і відійдуть у небуття всі жахи. А на рахунку цього Зімсона буде вже двоє людей. До яких думок я дійшов? Я струсив головою, яка ще трималася на місці, хоча й працювала з натяжкою. А що б сказала зараз Світлана? У пам'яті спливло її спокійне обличчя, яке ставало дедалі приємнішим. І чому мені не пощастило зустріти таку жінку просто так, не через усі ці привиди і усіляку там містику? Але цього не судилося. А що вона могла мені сказати? Все те саме. І я відчув небажання турбувати більше цю доброзичливу, порядну і дуже приємну мені жінку. Ну, чим могла тепер вона допомогти? Збудити якісь додаткові сили, щоб я ще трохи потріпався? Я поставив на сіл чашку, з якої щоранку пив чай і налив повну повінця горілки. А що я міг ще зробити? Як сховатися від пса, від думок, від себе самого? Як ще я міг втратити здатність щось відчувати, хоча б тимчасово, але зранку?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 потрапила по-під її часом навіть не видно оком, втім забути про неї важко. А з будь-яким необережним рухом вона неодмінно нагадує про себе. Так було і з отим відчуттям. Та попри всі мої зусилля, згадати щось конкретне не вдавалося. Але ситуація, коли за кимось іншим уже ходив якийсь чорний пес,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 та хіба можна визначити, що тут важливе, а що ні? Мені так припекло, що хотілося б побачити Світлану просто зараз. В успіх не вірилося. Але ще один примарний шанс був висмоктаний з пальця. Хой навіть так. Я знав, що принаймні ще раз потурбую її. А цікаво, що вона думає про мене і про оце все. Можливо, я здаюся її звичайним божевільним, спілкування з яким поступово починає набридати –